doina zilei a doua, doamne, așa cum apele de Sus, de apele de jos prin Duhul tăriei ai despărțit, tot așa pe aleșii tăi prin darul de Duhurilor, Duhurilor ei pregătit. Doamne, așa cum Fiul tău cel iubit, Luaz Duh Sfânt, ne-a poruncit, tot așa pe cei ce crucea neamului și-au purtat în cer ei luat. Doamne, așa cum ieșiți de rândurile lor, poporul meu, porunca ta ai rostit, tot așa, dintre neamuri, poporul tău cel sfânt l-ai deosebit. Doamne, așa cum Moise, Marea Roșie, cu semnul Sfintei Cruci, a despărțit, tot așa, biserica ta ortodoxă, prin semnul Sfintei Cruci, ai sfințit. Doamne, așa cum arca lui Noe între ape a stat, și neamul romenesc l-a salvat, tot așa biserica ortodoxă, neclintită, timp de două mii de ani, ai păstrat. Doamne, așa cum Domnul Iisus Hristos ca o piatră, în capul unghiului, pe cei buni i-a separat, tot așa în mâna lui, pe cei aleși i-a luat. Doamne, așa cum Domnului Iisus puterea de a judeca toate neamurile de la Tine ai dat, tot așa cu toiagul Duhului Tăriei pe noi ne-ai separat. Doamne, așa cum pe diamantul credinței Biserica Ta a întemeiat, tot așa în sufletele noastre un sălaj de taină pentru Domnul ai creat. Doamne, așa cum talanții milostenii, răbdării, blândeței, smereniei, iubirii, în mâna sufletelor noastre ai așezat, tot așa curăția, credința, nădejda, cumpătarea, hărnicia, că rod ai luat. Doamne, așa cum Duhul Sfânt, prin înțelepciune, sfat, tărie, înțelegere, credință, cunoștință, temerea de tine ne-a dat, tot așa, în adâncul nostru, pentru noi s-a rugat și toate ne-au învățat. Lacrima pentru Cununa Neprihăniei. Doamne, Cununa Neprihăniei, pentru cei ce cruce au luat și te-au urmat, pentru tine viața și-au dat, toate ale tale pretutindeni le-au lucrat. Cu sângele tău scump e răscumpărat în ceata călugărilor inumerat.